Розділ восьмий Валентин підкинув у вогнище жмуток водоростей. Вуглини здавалися живими рубінами і гранатами. Вуглини були рубінами і гранатами. Золото, яке капало з чудесного смолоскипа, набуло криваво червоного кодору. Змінилася мова дорослого. Змінилися риси обличчя. Він не наче став старшим. Біля рота продягли зморшки. Діти мовчали, діти залишалися під дахом чарівного палацу і дибали засніженими шляхами приреченої країни. Валентин зазирнув в очі кожному з них і, зі скорботою опустивши погляд, продовжив. Погана звістка прилетіла з півдня. Валанд розбив так важко зібрану армію. Полонених не брали. За кілька днів вісті дійдуть до столиці, і тоді країна захлинеться в паніці. Пролева Тінтєрлат плакала, закусивши губу. Вея бачила, що її величність дивиться в очі крукам, але зрозуміти не могла. Круки полетіли, а королева знесилено сіла на підлогу. Вея підбігла до неї, надакано спостерігаючи, як течуть скупі сльози з яструбиних очей. Ваша величність, ми програли Вея. На диво зізнання її заспокоїло. Ми програли їй. «Кому?» Ва я не розуміла, але страх скував серце міцніше за люту зиму. Слабка, негорда і справедлива королева налякала її сильніше від багряного моря під яскраво-червоним небом. «Я мала поїхати з ними, я мала вклонитися морю, спитатися поради, але як змогла б я залишити місто? Якщо в палаці не буде законної королеви, сонце обернеться на червону зірку, спалахне і згасне». Не зійде над жодним виднокраєм. Її завжди впевнений голос тремтів. Біла крига, червона кров, чорна ніч і сірий попіл. Ось і все, що залишиться від веселки. І квола веселка вигнеться над мертвенними містами, якщо тут не буде законної королеви. Тінтірла-тутерла сльози. А що є незаконна королева? Вея не вірила. Так, її звуть Грейш. Два роди споконвічно претендували на трон, але ще здавна рід Грейш обрав для себе шлях чародійства, позбавившись права на трон. У мене немає дітей, у неї теж. Нам нікому передати нашу владу, мені трон, їй долю чеклунки. Вона зітхнула, поринувши у роздуми. Але хіба ти, як ви мене рятували, на чародійство? Засумнівалася Вея. Королева похитала головою. Приречена ніби не слухала, але відповіла. Вода моря береже наше місто, береже мене, дозволяючи іноді послуговуватися його могутністю. Ночі, коли оновдується світ, ночі відняті у наглої смерті за волею моря і наказом королеви. Доки домовленісті з морем не порушувалась, чари роду королеви Греч не могли завдати нам шкоди. Ті, що відступали від домовленості, жорстоко платили за порушення закону. Порожні стробині очі зупинилися на дівчині. Заморозили здогад, що силкувався зірватися з вуст. Явконт просидів у в'язниці десять місяців. Але я не відібрала у нього життя. Лауланд знайшов дружину, але втратив. Вона не договорила, та я знала. Лауланд втратив дитину. Це не моя вода. Це вода моря. Та й цього виявилось недостатньо. І тепер, коли наше військо розбите, ми беззахисні. І вона прийде, королева Грейш. Їй було важко говорити, слова злітали, народжуючи дивну луну, а думки тягли над новіччою. Залишився останній спосіб. Веє, ти підеш зі мною. Королева Тінтєрлад підвелася. Здавалося, вона постаріла за хвилини розмови на роки. Вая подумала, що ще її батьки пам'ятали королеву немолодою. — Я піду з вами куди завгодно, ваша Величність", відповіла дружина Лоаланта. Дві жінки спускалися крутими гвинтоподібними сходами. Королева тримала дихтар, так воле я прагнуло згаснути. Полом'я відчувала, куди вони йдуть. Вони зупинилися біля дверей, окованих металевими смугами. Вея з подивом відзначила, що замка немає. «Так, не замикається». Королева наче вгадала думки подруги. «При здоровому глузді ніхто не спуститься сюди. Більшості не вистачить відваги. Інші надто мудрі або дуже сильно люблять життя, щоб так ризикувати». Королева озирнулася на скам'яні ловею, сміхнулася, заспокоюючи. «Не бійся, Вея, я прийшла до провісниці» ти лише спостерігатимеш і мовчатимеш, щоб не сталося. Бліда відляку рука торкнулася дверей, вода і зараз залишалася сильнішою за страх. Я можу змінитися, Веє, головне не дякайся, провісниця сліпа, але бачить людські серця і може постати у будь-якій подобі. Королева увійшла першою, вея одразу за нею, і важкі двері нечутно зачинилися. У підземелі горіли смолоскипи, та полум'я коптило склепінь, не відкидало тіней. Їх зустріла дівчина з розкішним світлом хвилястим волоссям до пояса, на згинах білого одягу квітло різнобарв'я, на зріст не вище від королеви, що шанобливо схилилася перед нею. Здрастуй, Інтерлат. М'який голос відбивався від стін, шелестів у вогні, глибокий, як час. Такий голос не міг належати такому тендітному створінню. Не кожна королева віталася зі мною, але ти прийшла. «Так, я прийшла», – почала королева, та провісниця жестом наказала їй замовкнути. «Я знаю, чому ти прийшла, Тінтерлат. Битва на півдні. Скільки вмерли з твоїм іменем на вустах. Одні кляли, інші вірили». Їх не зупинило море. Підступники проходять крізь кордони, наче межі не існує. Вони увійдуть в Дайран, і шпиди палацу зламаються. Відгукнувшись на їхні голоси і зоріння їхніх очей, шпиди тріскаються вже зараз. Мороз підточив їхні корені. Вея стояла ні жива, ні мертва, бачачи, як вічий накриває королеву новими хвидами. «Ти ще можеш піти, Тінтерлат. Продовжувала провісниця. «Не ти підеш перша, шукаючи інші шляхи, але сюди більше не повернешся. Якщо ж дізнаєшся пророцтво, то не зможеш не підкоритися». Але сумніви королеви залишилися за дверима. «Я не піду без пророцтва», – запевнила вона. У руках провісниці з'явилося сердечко на тонкій стрічці. Воно хитнулося хитнулась і тінь від нього, як маятник, і зупинилась. «Тобі відомо, що і в твоєму серці живе чародійство?» безбарвно запитала провісниця. Я здогадувалась. Яструбений погляд був прикутий до сердечка. Певно, воно означало щось важливе, незрозуміле для виї. «Візьми!» Провісниця віддала королеві стрічку, але тінь маятника нарухалась. Тепер королева тримала його на витягнутій руці. «І дивись мені в очі. Вдержиш – отримаєш пророцтво. Скільки тривало мовчання просякнути сліпотою від народження і сліпотою від болю. Сердечка скапувала кров та долітала до підлоги вона талою водою. Серце тануло, наче уламок криги. Маятник залишався непорушним. Але і маятник теж розтанув, змінюючи напрям майбутнього, вказуючи широкої дороги на звивисту стежку, що поросла бур'яном і полином, вказуючи єдиний вірний шлях. Королева Тінтерлат витримала випробування. Остання крапля стала іскрою, і стрічечка згоріла, ледь не обпаливши їй пальці. Іди, королева, хай будуть із тобою шелест хвидморських і сяй воюнних зірок. Тихо мовила провісниця. Тіньрлат прощалася, ледь схиливши голову. оквін не зосталося сили. Вея узяла її за руку і провела до виходу з підземелля. Але перш ніж вони вийшли за двері, сліпий погляд ковзнув по веї, як батогом вдаривши вогнем і холодом. Дочка місяця і син ночі святкували перемогу. Веселі вогнища розплавили сніг, а пісні злітали до колючих зоряних небес. До Дайрана залишалося кілька днів шляху. Ніхто не врятує проречене місто. Тільки вітер крутитиме попіл з тогнучими вихорами. Лалантича клумка клунка цілувалася на очах своїх підданих, а звістка про розгром летіла повільніше від птахів. Їхня перемога ділилася на трьох, та Явконт не з'являвся перед своїми учнями, і піддані забули про корона. Явкон сидів за столом зі згаслою свічкою, припорошений снігом і сивиною. У покинутій фортеці гуляв крижаний вітер. Тільки чарича чаклунки одягали колишнього доєданта в полум'я, берегли його життя, щоб страхіття не закінчувалося. «Не можна подарувати те, чого не маєш!» Гордовите ж серце Явконда переповнював вічей. І він ділився жагучим багатством з усіма нещаслицями, лихом приходячи до їхніх осед. Здійнявши сріблясту снігову хмаринку, на стіл сів Снігур. Явконт несвідомо розгорнув аркушик, що приніс поранений у груди птах. Снігур цвірінькнув і вилетів на волю через розбите скло. Королева Тінтєрлад кликала його на бал. Вея і не сподівалася, що хтось прийде. Але в палаці розквітали різнокольорові вогні. Ліхтарики висіли навіть на старих яблунях, Кора однієї тріснула на морозі і застигли сік бурштиново яскраві в їхньому світлі. А карети під'їздили одна за одною. Люди бажали хоча б на кілька годин відсторонитися від жаху, забути відчуття очікування новин. Вони посміхалися. Доброзичливі, причепурені, жили як останній день. Вея бачила королеву, яка зустрічала гостей. Усмішка торкалася її в уст, але яструбині очі залишалися холодними. Дивилися не в цей світ. Вони не бачили людей, які потребували надії і підтвердження, що ті, кого вони відпустили із затишних домівок, зараз повертаються з перемогою. Але ніхто і не запитував. Тому королева лише тихо сміхалася, вітаючись із гостями, і за вікнами палацу продовжував нечутно падати сніг. Під'їхала карета Явконда. Яскраво-червоний одяг приховував блідість на молодому обличчі, а у відблисках сніжинок була непомітною сивина. Він галантно допоміг вийти з карети жінці в золотій масці, чия біла сукня ясніла яскравіше за сніг. Бал на пам'ять про всі втрачені темні ночі, музика як молитва задля порятунку, танці сповнені легкості, але дубові. Євконт і Грейш приїхали майже перед самим світанням. Вея не зустріла їх. Утомлена гамором і чужими надіями дівчина залишила зало, тому вона не бачила, як Євконт вів чаклунку до зали, як Грейш зняла золоту маску, не чула, як мелодія збилася з ритму, і музики змовкли. Королева Чаклунка і королева Яструб дивилися одна на одну. «Ідіть!» – тихо, але дзвінко наказала королева Яструб. «Та ніхто не зрушив з місця. Забирайтеся всі!» Плутаючись у сукнях, паночки вибігали з зали, відштовхуючи від виходу синів і чоловіків, які дивом не потрапили у військо захисників. Від вітру паніки згасла половина світильників, в залишилося троє, але двері не зачинилися, як боялися втікачі. Королеви мовчали, біля стіни зачаївся явконд. з-під плаща виднівся арбалет. У золотій масті тріпотіли відзеркалення свічок, мовчання до вимовлених заклять, і відчуваєш, як тремтять шпиди, вбираючи в себе небо і час. Мовчанка, обіцяна обом королевам. У руку тінтєрлат влетіла тінь меча. Греш беззвучно плеснула у долоні. Дзвінкало на лез що прийняли на себе справжній двобі, пливла залою. Від ударів сипалися тьмяні млисті жарини. Згасали світивники, спалахуючи багряним і білим. Тіні билися, а королеви не відводили погляду. Як статуї застигли вони, і здавалося так про мене вічність. А час зупинився. Помер. Зрозуміло, як затримавшись у цій залі. І хитаються невагомі шпилі, наче невидима буря намагається вивернути з землі їхні вікові корені. Тіні билися, уникаючи смертоносних ударів. До зали вбігла вея. Яструбині очі кліпнули, відгукнувшись на новий рух, і одна тінь спіткнулась. Прозорий меч лише інтуркнувся тіла тіні, ледь зачепивши. Тіні танули чорно-червоним маревом. Погляди розірвалися. Поранена тінь тірлат схопилася за стіл. Вона стікала кров'ю. Рука ковзнула по тканині, потягнувши з катертину. На полотні розгортали крила світанкові птахи. Тінь тірлат не впала. Людські очі ставали пташиними, волосся пір'ям, нігті кігтями, яструб злетів до склепінь. Отямилась Грейш. Вбий її. Безбарні очі ярилися порожнечію. Вея відсахнулась. Явконт вистріли влучив птаху в серце. Яструб упав. На білій скатертині серед скалок посуду лежала мертва королева. З до очі бачили крізь теле світанкове небо. Здригнувся палац. Шпиди тріскалися, не витримавши двобою. «Ти вільний, Явконде, її кров'ю вільний!» Сова полетіла крізь розчахнуті двері. Шпиди ламалися, уламки прошивали камінь дахів палацу, як масло. «Ні!» Вая кинулася до королеви, не одразу усвідомивши, що сталося. Явкон схопив дівчину за мить до того, як перший уламок шпида розтрощив мозаїчну підлогу. Ухиляючись від каміння, вони вибігли з палацу. Я вкон тобі мав ридаючу вею, але сам не міг відвести очей від руїн. У законної правительки буде справді королівський надгробок. Кружляв сніг, липнув до волосся і танув на щоках веї, наче плавився від світання.